Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele. Első rész. Pál apostol, nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból, és a velem levő összes Atyafiak galácia gyülekezeteinek. Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják fertíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinten mi, avagy mennyből való anyjal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok, Amint elébb mondottuk, most is ismét mondom. Ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedeké, avagy az Istennek. Vagy embereknek igyekszemé tetszeni. Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtatokra adom pedig, atyám fiai hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Mert hallottátok, mint forgolottam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten Egyházát, és pusztítottam azt. És felülmúltam a zsidóságban nemzetbeli sokkortársamat, szerfelet rajongván atyai hagyományai de mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testel és vérrel. Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. Azután három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam 15 napig. Az apostolok közül pedig más nem láttam, hanem csak Jakabot, az úratja fiát. Amiket pedig nektek írok, íme Isten előtt mondom, hogy nem hazudom. Azután mentem Szíriának és Cilíciának tartományaiba. Ismeretlen valék pedig személyesen a Júdiában lévő keresztény gyülekezetek előtt, hanem csak hallották, hogy aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított, és dicsőíték bennem az Istent. Második rész. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt elvívén Tituszt is. Fölmentem pedig kielentés következtében, és eléjük adtam az evangéliumot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. De még a velemlevő Titus sem kényszerítetett a körülmetélkedésre, noha görög volt. Tudnélik, a belopózkodott hamis ért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémlejék a mi szabadságunkat, melyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek. Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. A tekintélyesektől pedig, bármi nők vallának régen azzal nem törődöm, Isten nem nézi az embernek személyét, mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek. Sőt, ellenkezőleg, mikor látták, hogy érreem van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint Péterre a körülmetélésé, mert aki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között, és elismervén a nekem adott kegyelmet Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk. Csak hogy a szegényekről megemlékezzünk, amit is én igyekeztem megcselekedni. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állotta, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félre vonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És Vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, monddék Péternek minnyájuk előtt. Ha te zsidó létedre pogánymódra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ha pedig a Krisztusban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgálja é. Távol legyen! Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. Harmadik rész Ó, balgat a Galácia beliek! Kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, Kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek. A törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, avagy a hit hallásából. Ennyire eztelenek vagytok. Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cseleksz é. Miképpen Ábrahám hit az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Előre látván pedig az írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, minthogy megvan írva, Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi, azokat élni fog azok által. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert meg van írva. Átkozott minden, aki fán függ. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Atyám, fiai, ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testamentumát senki erőtlenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ad. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak, mint sokról, hanem, mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősítette Krisztusra nézve, a 430 esztendő, múltán keletkezett törvény nem teszi erőt lenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből, Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, míg eljő a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közbenjáró kezében. A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van é. Távol legyen, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlőmester alatt, mert minnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal, mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. 4. Rész Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának szellemét a ti szívetekbe, ki ezt kiáltja, Abba, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Ám de akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, Miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket meg az esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyanná lettem, mint ti. fiai, kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem. Tudjátok pedig, hogy testem erőtlensége miatt hirdettem nektek az evangéliumot először, és megkísértetvén testemben nem vetettetek meg, sem nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust. Hová lett tehát a ti boldogságotok? Mert bizonságot teszek nektek, hogy ti, a lehetséges lett volna, szemeiteket kivájván nekem adtátok volna. Tehát ellenségetek lettemé megmondván nektek az igazat? Nem szépen buzgolkodnak érettetek, sőt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettük buzgolkodjatok. Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek Krisztus. Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felületek. Mondjátok meg nekem, kik a törvény alatt akartok lenni. Nem halljátok-e a törvényt? Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született, a szabadostól való pedig az ígéret által. Ezek mást példáznak. Mert azok az asszonyok a két szövetség. Az egyik a sínai hegyről való szolgaságra szülő, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, Nevezetesen fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad. Ez minnyájunknak anyja. Mert megvan írva, újong te meddő, aki nem szülsz. Vigadozzál és kiálts, ki nem vajúdol, Mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, Mint akinek férje vagyon. Mi pedig, atyám fiai, Izsák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. De valamint akkor a test szerint született, Üldözte a szellem szerint valót úgy most is. De mit mond az írás? Üszt ki a szolgálót és az ő fiát, Mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával. Annakokáért, atyám fiai, Nem vagyunk a szolgáló fiai, Hanem a szabadosé. Ötödik rész Annak okáért, a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Íme én pálmondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a szellem által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Jól futottatok. Kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. Kiskovász az egész tésztát megkeleszti. Bizodalmam van az úrban ti hogy más értelemben nem lesztek, de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet bárki légyen. Én pedig, atyám fiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bújtogatnak, mert ti szabadságra hivattatok, atyámfiai. Csak hogy a szabadság ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek? törés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irítségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a szellemnek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, Jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztusé a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjuk. Ne legyünk hiút dicsőség kívánok, egymást ingerlők, egymásra iridkedők. 6. rész Atyám fiai, ha még előfogja is az embert valami bűn, ti szellemiek, igazítsátok útba az olyant szelítségnek szellemével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Mert kiki -ki a maga terhét hordozza. Aki pedig az igére taníttatik, közölje minden javát tanítójával. Ne tévelyekjetek! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. A jó téteményben pedig megnerestőjünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Látjátok, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén. Ennek utána senki nekem bántásomra ne legyen, mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel, atyám fiai. Amen.